והעמדתה אותו לפני אלעזר הכהן, ולפני כל העדה, וציוותה אותו לעיניהם, ונתתה מהודך עליו, למען ישמעו כל עדת בני ישראל. ולפני אלעזר הכהן יעמוד, ושאל לו במשפט האורים לפני אדוני, על פיו יצאו ועל פיו יבואו. הוא וכל בני ישראל איתו, בכל העדה. ויעש משה, כאשר ציווה אדוני אותו, ויקח את יהושע, והיעמידהו לפני אלעזר הכהן, ולפני כל העדה. ויסמוך את ידיו עליו, ויצווהו, כאשר דיבר אדוני ביד משה.